Bai, Gaurra Simon Fus eta Nayut Kastainetek eh, zuzendutako No filmak aurkeztua izan baita Donostiako zinemaldian. Beraiekin mintzatu gara eta filmari buruz mintzatu baino Donostiako zinemalia nola bizi duten jakina izan dugu. Simon Fusen adirazpen zonbaitzu gurera ekarriko ditugu, besteak beste onakoa kontatu baiti. Ari gira ikasten guretzat uh, lehiotik sortzen gira uh, zinema munduan biskatako kontrabandistak bestela egin ez uh, nagometatik at egiteko moldean hiltzo artis, artistikoa ta hori ta biskatako nagometatik at egiten nugu gaiz sozial bat jenero e, estilo batean, eta odan, normal, kipe, ga, gauza bakoitzan behitu bere gauza oso sailkatuak, egiten dugu e, filman, nahiz eta diru guntzak ezukan, eta normalean berri zeskatu eta berri zeskatu lortu arte, e, lehundu arte zure gidoia eta guk Egiten da, be, gauza asko egin dugu olag, guk sentitzen ginduen bezala. Eta aldi berean ikasi dugu eginez, eta hor zinemaldian, Da, ate bat, edo, leio eta lehiotik sartzen gila, eta ikusten dugun nola biltzen mikrokosmo ekonomiko-humano hori, da mundu bat, eta bat edar munduak, noski, eta ezberdinak direna, eta gira, ikusten ba, nola egirikia egiten den leku hartan, eta nola korreikia egiten den elkerkintzen da, festibaleak dutena, edo gehiagaliek dutena, da konkurentzia handia. Artziatzen gira artzen konkurentzia hori sentzu noblean edo etimolozikoan, elkarrekin korrika egin. Eta ari gira, piskanaka, elkarrekin korrika egiten ikasten, baina gu txikiagira, humea gira umeagira, ez da, hasten gira ibiltzen, uste zuite, imu txiki horiek, non hasten dira ariki piskati biltzen onak izkun-kazkun, gira, baina e, aldi berean humean e, pozonekin. E, Estreinaldi Mundiala, mundu eh? maiakoa hemen donosti negin duzue, zine beste festivaldetara joteko joateko asmoare ba Asma, bai behituko asko, gero zer lortuko dugu, ez dakit hari kontaktoan gira, eta dugu, bai bere bidea ingo duela ere festivaletan, ezaren festivalek duten ospearen gain duten posibilitatea, da lan egiteko posibilitateak sortzen ditu. Gende ezagutzen da, ulertzen da egiten den, kontaktoan egiten dira, eta beste proiektu bat zu, batzu, batzu, dira. Baidoia Eraso Kazetariaren entzun duzu e aste honetan zehar, ba nerekin arituko baita Donostiatik zinemaldiaren segitzen eta gogoan hartu Simon Fus eta Inaut eta mintzatuko garela gaur Goizuntako kulturalean.